Художник мав різкий і скрипучий голос, наче у нього було щось не гаразд зв'язками. Зв Шукав вихід з цього мерзенного місця. З мене було досить. "Це правда", прогарчав капітан Зіглер. "Я сам виявив цього птаха. Він лаявся на чим світ стоїть, спотикаючись у темряві і запитав у мене: "Як мені звідси вибратися?" Хлопець біля входу сказав, що треба йти за зеленими стрілками, але вони приводять лише в чергову дурну діру. «Чому ж вам так хотілося якомога швидше забратися звідси, містере Едамс? Що вам відомо? Викладайте, швидше!» Але художник лише презирливо пирхнув, знизав плечима і мовчки притулився до стіни. «Мені здається, капітане, – тихо мовив Еллері, вивчаючи обличчя шести затриманих що вам варто пошукати того, хто підозрює, як сказано в записці Медж. Ну, Медж, ви збираєтеся говорити? Відпиратися просто безглуздо. Такі речі не можуть залишатися в таємниці. Рано чи пізно. Елегантна жінка облизала губи. Гадаю, ви маєте рацію. Все одно це випливе назовні. Відповіла вона тихим млявим голосом. Так, мене звати Медж. Медж Кларк. «Я написала цю записку доктору Гарді». Раптом її голос зірвався на крик. «Але я зробила це не зі своєї волі. Він змусив мене. Я знала, що це пастка, але не могла». «Хто вас змусив?» – гаркнув капітан Зіглер. «Мій чоловік. Ми з доктором Гарді були друзями. Ну, близькими друзями. Спочатку чоловік нічого не знав, а потім почав здогадуватися». «Мабуть, він стежив за нами багато разів. Ми зустрічалися тут і раніше. Мій чоловік дуже ревнивий. Він змусив мене написати цю записку, погрожуючи убити мене, якщо я цього не зроблю. Тепер мені байдуже, нехай убиває. Він і так убивця». Вона закрила обличчя руками і заплакала. «Місіс Кларк», – сердито гримнув на неї капітан Зіглер – Жінка підняла голову і побачила в його руці короткоствольний револьвер. «Це зброя вашого чоловіка?» Вона, здригнувшись, відсахнулася. «Ні, у нього є револьвер, але з довгим стволом. Він – вправний стрілець!» Зіглер сховав револьвер у кишеню і похмуро кивнув Еллері. «І ви прийшли сюди, місіс Кларк, м'яко поцікавився Еллері, попри погрозу вашого чоловіка». «Так, я не могла залишатися вдома. Я думала, що зможу попередити». «Це був сміливий вчинок. А ви помітили чоловіка в країні радості, у натовпі перед входом?» «Ні, але це напевно був Том. Він казав мені, що вб'є Анса». «Ви зустрілися тут із доктором Гарді до його загибелі?» Жінка зіщулилася. «Ні, я не змогла його знайти». І з вашим чоловіком ви теж не зустрілися в будинку Темряви? Ні? Тоді де ж він? сухо запитав Еллері, адже він не міг зникнути у хмарі диму. Час чудес минув. Думаєте, ви зумієте відстежити походження револьвера, капітане Зіглер? Спробую, детектив знизав плечима. Заводський номер спиляний. До того ж це стара зброя. Відбитків теж немає. Окружний прокурор буде незадоволений. Еллері роздратовано цмокнув язиком і вп'явся поглядом у чоловічка, що схилився над трупом. Джуна позаду тихо зітхнув. «Дювалю», – несподівано заговорив Еллері, – «є якийсь спосіб освітити цю кімнату». Сіє дюваль здригнувся. Його обличчя під променями ліхтарів зблідло ще дужче. У всій будівлі немає електроприладів та проводки, за винятком кімнати збору, містере Квін. А як щодо стрілок, що вказують шлях? Їх видно в темряві. Це хімія, повірте, я дуже засмучений. Це природно. Вбивство – не привід для радощів. Але ваша пекломашина добряче ускладнює справу. Що ви думаєте про це, капітане? Мені все ясно. «Не знаю, як він звідси вибрався, але вбивця Кларк. Ми знайдемо його і змусимо зізнатися. Він застрелив доктора Гарді з того місця, де ви знайшли револьвер». Еллері насупився. А потім відтягнув тіло до дверей попередньої кімнати і притулив його до них, щоб дати собі час втекти. На це вказує кривавий слід. Пострілів не було чути через шум у цьому проклятому місті. На це він і розраховував. Гм, усе добре, крім способу зникнення Кларка, якщо це і справді був він. Еллері замислився, обмірковуючи версію Зіглера. Неправильним у ній було лише одне. Здається, коронер закінчив роботу. Ну, докторе. Маленький тихий чоловічок підвівся з колін при світлі ліхтарів. Шестеро затриманих застигли біля стіни. Усе досить просто. Чотири кулі на відстані кількох дюймів. Дві з них влучили в серце ззаду. Непогані постріли, містере Квін. Вельми непогані, докторе. Еллері задумливо кивнув. Скільки часу він мертвий? Близько години. До речі, він помер миттєво. Отже, пробурмотів Еллері, його застрелили всього за кілька хвилин до того, як я його знайшов. Тіло було ще теплим. Він уважно подивився на багряне обличчя мерця. Але ви помиляєтеся, капітане Зіглер, щодо місця перебування вбивці під час пострілів. Він не міг стояти так далеко від доктора Гарді. Навпаки, наскільки я розумію, вбивця мав перебувати дуже близько від жертви. Звісно ж, докторе, на тілі є сліди пороху. Окружний коронер виглядав спентеличеним. «Сліди пороху? Жодних слідів немає. Капітан Зіглер має рацію». «Немає слідів пороху?» – недовірливо перепитав Еллері. «Але це неможливо. Ви впевнені? Вони мають бути?» Коронер і капітан Зіглер перезирнулися. «Маючи певний досвід у подібних справах», – холодно промовив чоловічок – Можу вас запевнити, що жертву застрелили звідсто принаймні 12 футів, а можливо на один чи два фути більше. Обличчя Еллері набуло дивного виразу. Він відкрив рота, щоб заговорити, але закрив його знову, дістав сигарету і закурив, повільно пускаючи дим. «Дванадцять футів і жодних слідів пороху», – тихо сказав Еллері, вражаюче. «Урок нелогічності, здатний зацікавити самого професора Д'юї, просто не можу в це повірити!» Коронер вороже подивився на нього. «Я вважаю себе недурною людиною, містере Квін, але як на мене ви верзете нісенітниці!» «Що у вас на думці?» – поцікавився капітан Зіглер. «А ви не знаєте?» – Еллері різко змінив тему. «Анумо погляньмо на вміст його кишень!» Детектив кивнув у бік кубки різноманітних предметів на підлозі. Еллері присів перед нею навпочіпки, не звертаючи уваги на публіку, що витріщилася на нього. Невдовзі він підвівся, щось роздратовано бурмочучи собі під ніс, оскільки не знайшов того, що шукав. І що, як підказувала йому логіка, мало там бути. Були відсутні навіть приналежності для куріння. Годинника теж не було. Еллері обстежив зап'ястки мерця у пошуках слідів. Потім він закрокував кімнатою, опустивши голову і зосереджено видивляючись щось на підлозі, під спрямованими на нього спантеличеними поглядами. Ліхтарик у його руці обшарював підлогу тонким променем. «Але ж ми вже обшукали цю кімнату», – не витримав капітан Зіглер. «Що в біса ви тут шукаєте, містере Квін? «Те», – похмуро відгукнувся Еллері – що має тут бути, якщо у світі залишилася бодай крапля здорового глузду? Давайте подивимося, капітане, що ваші люди назбирали на підлозі в інших кімнатах. Та вони нічого не знайшли. Я не маю на увазі речі, які повинні здаватися детективу чимось важливим. Я кажу про дрібниці на кшталт клаптика паперу чи дерев'яної тріски. «Я все перевірив сам, містер він, шанобливо озвався широкоплечий поліцейський. Ніде не видно навіть порошинки». «Про це ми подбали», – нервово промовив мсьє Дюваль. «Вентиляційна та пилотяжна системи підтримують будинок Темряви у бездоганній чистоті». «Пилотяжна система», – вигукнув Еллері. «Це можливо. Вона діє постійно, Дювалю?» Ні, друже мій, лише вночі, коли будинок темряви порожній, і, як це ви кажете, не діє, але саме тому ваші жандарми не знайшли нічого, навіть пилу. Знову промах, усміхнувся Еллері, але погляд його залишався серйозним. Машина не працює вдень, отже, це відпадає. Вибачте мою наполегливість, капітане, але чи все ви обшукали? Кімнату збору внизу теж, адже хтось міг Обличчя Зіглера почервоніло. «Скільки разів я маю повторювати? Черговий у підвалі заявляє, що в період убивства ніхто туди не входив і звідти не виходив. Ясно?» «Ну тоді», – зітхнув Еллері, – «я змушений просити вас обшукати кожного з цих людей, капітане». У його голосі чулися нотки відчаю. Насупившись, містер Еллері Квін відклав останню особисту річ шістьох затриманих. Він ретельно оглянув усі предмети під акомпанемент протестуючого хору, в якому особливо старалися художник Едамс і міс Рейс, але не виявив нічого примітного. Підвівшись з підлоги, Еллері мовчки дав знак повернути речі власникам. «Прокляття!» – раптом вигукнув мсьє Дюваль. Не знаю, що саме ви шукаєте, мій друже, але, можливо, це потай й підсунули комусь із нас, чи не так? Якщо це може зашкодити, отже...» Еллері подивився на нього з проблиском цікавості. «Непогано, Дювалю, я про це не подумав». «Подивимося!» – збуджено вів далі мсье Дюваль, починаючи вивертати свої кишені. «На що здатні мізки д'єдони Дюваля? Ось, будьте ласкаві поглянути, містере Квін. Еллері швидко обстежив колекцію предметів. Ні, нічого. Це було вельми великодушно, з вашого боку, дівалю. Він почав порпатися у власних кишенях. У мене тільки те, що має бути, гордо заявив Джуна. Ну, містере Квін, з нетерпінням запитав Зіглер. Еллері махнув рукою. Я видихся, капітане. Хоча чекайте. Він застиг, дивлячись перед собою. «Усе ще можливо». Не даючи пояснень, Еллері кинувся у двері, позначені зеленою стрілкою, опинився у вузькому коридорі, такому ж темному, як і кімнати, що виходили в нього, і посвітив навколо ліхтариком. Потім він побіг назад, у найвіддаленіший кінець коридору – і почав повільно вивчати кожен дюйм підлоги, наче від прискіпливості огляду залежало його життя. Двічі Еллері звертав заріх і нарешті опинився в глухому кутті перед дверима з написом «Вихід» – «Кімната збору». Пройшовши крізь двері, він закліпав від електричного світла, що освітлювало підвал. Побачивши його, поліцейський торкнувся кашкета, а скелет перелякано випрямився. Ані шматочка воску, жодного уламка скла, жодного обгорілого сірника пробурмотів Еллері. Раптом йому на думку спала нова ідея. Поліцейський, відчиніть на ці двері в решітці. Поліцейський відімкнув маленькі дверцята, і Еллері пройшов у більшу частину приміщення. Він одразу ж попрямував до полиці на стіні, де зберігалися речі, які шестеро затриманих і сам Еллері здали перед мандрівкою будинком темряви. Обстежуючи їх, він дістався валізки художника, відкрив її, кинув погляд на фарби, пензлі та два морських пейзажі, абсолютно традиційні й позбавлені натхнення, і знову закрив валізку. Сердито насупивши брови, Еллері бродив при світлі ламп туди-сюди. Хвилина минала за хвилиною. У будинку темряви панувала тиша, немов на знак жалоби за вбитим. Поліцейський спостерігав, роззявивши рота. Раптом Еллері зупинився, і на його обличчі з'явилася похмура посмішка. «Так, так, так воно і є!» – пробурмотів він. «Чому я не подумав про це раніше?» «Поліцейський!» «Віднесіть увесь цей мотлох на місце злочину, а я захоплю з собою ось цей столик. У нас буде все необхідне, щоб провести в темряві вельми вражаючий сеанс». Коли Еллері постукав у двері восьмикутної кімнати, йому відчинив сам капітан Зіглер. «Повернулися?» – пробурчав детектив. «А ми вже збиралися змотувати вудки». Я затримую вас ще на кілька хвилин, перервав його Елдері, відходячи вбік, щоб пропустити навантаженого речами поліцейського. Тільки виголошу невелику промову. Промову вишукану й дотепну, мій дорогий капітане. Дівалю, це має порадувати вашу гальську душу. Будь ласка, леді та джентльмени, залишайтеся на своїх місцях. Поліцейський, кладіть усе на столик. «А тепер, джентльмени, якщо ви будете ласкаві сфокусувати промені ваших ліхтарів на мені та на столі, ми можемо розпочати нашу демонстрацію». У кімнаті було дуже тихо. Тіло доктора Анселма Гарді лежало на ношах під коричневим покривалом. Еллері, наче чаклун, головував у центрі кімнати в променях ліхтарів. Перед ним зблискували очі слухачів. Еллері поклав руку на столик, завалений речами затриманих. Отже, пані й панове, ми починаємо. Починаємо з того екстраординарного факту, що місце злочину мало одну важливу особливість – темряву. Особливість ця передбачає певні нюанси, що збивають розслідування зі звичайного шляху. Ми перебуваємо в буквальному сенсі в будинку темряви. Людину було вбито в одній з його похмурих кімнат. У будинку, крім жертви мене і мого схвильованого юного підопічного, перебувають шестеро осіб, які, ймовірно, прийшли сюди насолоджуватися диявольським творінням сєдюваля. В той час, коли сталося вбивство, не бачили, щоб хтось виходив з будівлі через єдиний можливий вихід, якщо покладатися на слова його архітектора. Отже, один із цих шістьох. Убивця доктора Гарді. Почувся шурхіт та зітхання, які майже одразу стихли. Тепер зверніть увагу, мрійливим тоном вівдалі Еллері. Які штуки іноді викидає доля? Склад учасників цієї трагедії включає щонайменше трьох дійових осіб, так чи інакше пов'язаних із Темрявою. Я маю на увазі містера Рейса, який є сліпим, та містера Джуджу Джонса з його супутницею, які є темношкірими. Невже це ні про що вам не говорить? Я цього не робив, містере Квін, просто гнав Джуджу Джонс. Ба більше, зауважив Еллері, у містера Рейса, можливо, був мотив. Жертва лікувала його очі, і в процесі лікування він осліп. А містер Кларк, запропонований нам як ревнивий чоловік, Таким чином, ми маємо два мотиви. Проте все це не говорить нам нічого суттєвого про сам злочин. А що говорить? Різко поцікавився капітан Зіглер. Темрява, капітане, м'яко відповів Еллері. Здається, я єдиний, кого вона занепокоїла. У цій кімнаті панував цілковитий морок. Тут немає ні електрики, ні ламп, ні газу, ні свічок, ні вікна». Троє дверей ведуть до таких самих темних приміщень зелені та червоні стрілки над дверима ледь помітні і не освітлюють нічого, крім самих себе, і все таки у цій надзвичайно темній кімнаті вбивця зміг із відстані щонайменше 12 футів всадити чотири кулі в межах кількох дюймів одна від одної в спину невидимої жертви. Хтось голосно втягнув повітря. Хай йому грець! Про бурмотів капітан Зіглер. «Яким же чином?» – запитав Еллері. «Постріли були влучними. Чотири влучання не могли бути випадковими. Спершу я подумав, що на піджаку жертви мають бути опіки від пороху, що вбивця стояв прямо за доктором Гарді, торкаючись, а може навіть злегка притримуючи його. Приставив дуло йому до спини і вистрілив. Але коронер це спростував». Як же міг вбивця в абсолютно темній кімнаті застрелити жертву з 12 футів? Це здається неймовірним. Вбивця не міг поцілити в гарді, прислухаючись до його рухів та кроків. Постріли були надто точними для цієї теорії. Крім того, ціль рухалася, хоча й дуже повільно. Єдиним можливим поясненням може бути світло, але світло в приміщенні було відсутнє. Вельми розумно, сер, промовив Меттю Рейс своїм мелодійним голосом. Радше елементарно, містере Рейс. Сама кімната освітлення немає. Завдяки пилотяжній системі мсьєдюваля в будівлі не залишається жодного сміття. Отже, якби ми небудь знайшли, це мало б належати одному з підозрюваних. Але поліція не знайшла буквально нічого. Я сам прочесав цю кімнату в пошуках ліхтаря, обгорілого сірника, воскової свічки, будь-чого, що могло б пояснити наявність світла, яке дозволило вбивці застрелити доктора Гарді. Я знав, що шукати, як знав би будь-хто, проаналізувавши факти. Не знайшовши жодних ознак джерела світла, я був вражений. Обстеживши вміст кишень шістьох підозрюваних, я також не виявив нічого подібного. Один єдиний сірник міг би допомогти, хоча я усвідомлював, що його навряд чи використовували як засіб освітлення, бо пастка була підготована заздалегідь. Вбивця, очевидно, заманив свою жертву до будинку Темряви, задумавши скоїти злочин саме тут. Без сумніву, він відвідував це місце раніше і знав про повну відсутність освітлювальних засобів. Злочинець навряд чи міг покладатися на сірники. Він, напевно, віддав би перевагу ліхтарику. Але тут було відсутнє абсолютно все, навіть обгорілий сірник. Якщо джерела світла не було при ньому, можливо, вбивця його викинув. Але куди? Його не знайшли ні в кімнатах, ні в коридорі. Еллері зробив паузу, щоб запалити сигарету. «Тому», – провадив він, пускаючи дим – я дійшов висновку, що світло мало виходити від самої жертви. «Ні», – вигукнув мсьє Дюваль, – «жодна людина не може бути настільки дурною, щоб...» Звісно, він не випромінював світло навмисно, але міг робити це мимоволі. Я уважно оглянув мертвого доктора Гарді. На ньому був темний костюм. У нього був відсутній годинник, у якого могли б світитися стрілки – не було також приладдя для куріння. Ні сірників, ні запальнички. Очевидно, він не курив. Ліхтаря при ньому теж не було. Коротше кажучи, нічого, що світилося і що могло б пояснити, яким чином вбивця бачив, куди йому цілитися. Отже, залишалася тільки одна можливість. Яка? Чи не будете ви такі ласкаві, джентльмени, вимкнути ваші ліхтарі? На мить у кімнаті запала тиша, що свідчила про нерозуміння. Потім світло почало гаснути, поки кімната не занурилася в такий самий непроникний морок, який панував у ній, коли Елері вперше ступив сюди ногою. Стійте на місці, різко попередив Еллері. Нехай ніхто не рухається. Спочатку було чути лише важке дихання нерухомих людей. Вогник сигарети Еллері теж згас. Потім почулися слабкий шурхіт і різке клацання. Перед враженими глядачами з'явилася прямокутна перламутрова крапелька світла, найбільша за кісточку доміно, і почала рухатися по прямій лінії, як поштовий голуб. Від першої крапельки відокремилася друга, торкнулася чогось, і одразу виникла третя цятка світла. Демонстрація того, почувся спокійний голос Еллері, як природа забезпечує всім необхідним своїх дітей, що збилися зі шляху. Звісно, це фосфор. Фосфор у вигляді фарби. Якщо вбивця, скажімо, зміг мазнути ним у натовпі спину піджака жертви, перш ніж той увійшов до будинку темряви, то він забезпечив себе достатньою кількістю світла для задуманого злочину. Йому залишалося в абсолютній темряві знайти фосфоресцентну смужку і зробити в неї чотири постріли, що не складно для доброго стрільця. Кульові отвори знищили б більшу частину світлої смужки, решту змила б кров, і вбивця був би у безпеці. Спритно придумано. Ні, цей номер не пройде. Третя цятка світла раптово рвонула вперед. Зникла, з'явилася знову і попрямувала до дверей із зеленою стрілкою. Почулися стукіт і гуркіт, звуки жорстокої боротьби. Промені ліхтарів, що спалахнули, стикалися один з одним як божевільні. Вони освітили ділянку підлоги, на якій лежав Еллері, счепившись із чоловіком, що мовчки відбивався. Поруч із ними було видно відкриту валізку із фарбами. Капітан Зіглер підбіг до тих, хто боровся і вдарив супротивника Еллері по голові поліційним кийком. Той зі стогоном упав непритомний. Це був художник Едамс. Але як ви дізналися, що він убивця? Поцікавився Зіглер за кілька хвилин, коли було відновлено певну подобу порядку. Едамс лежав на підлозі в наручниках. Інші юрмилися навколо. На їхніх обличчях були написані переляк і полегшення. Завдяки одному очевидному факту, важко дихаючи та обтрушуючи костюм, відповів Еллері. «Джуно, перестань мене обмацувати, зі мною все гаразд». «Ви самі сказали капітане, що коли знайшли Едамса, який блукав у пітьмі, він скаржився, що хоче звідси вибратися, але не може знайти вихід. Едам сказав, що йшов за підказками зелених стрілок, але тільки сильніше заплутався в лабіринті кімнат. Як же таке могло статися? Будь-яка зелена стрілка вивела б його прямо в коридор, що веде до виходу. Очевидно, він керувався не зеленими стрілками, оскільки у нього не могло бути причин брехати щодо цього. Отже, Едамс вважав, ніби йде за зеленими стрілками, але насправді йшов за червоними і тому заблукав. Але яким чином? Найпростішим – через нездатність розрізняти кольори. Едамс страждає на поширений тип дальтонізму, при якому людина плутає червоний колір із зеленим. Як і багато таких людей, він безсумнівно не знав про дефект свого зору і розраховував легко втекти до того, як труп знайдуть, користуючись зеленими стрілками, про які говорив оповісник. Але це не найважливіше. Важливо те, що Едамс заявив, ніби він художник. Проте художник просто не в змозі працювати з фарбами, якщо він дальтонік. Той факт, що Едамс потрапив у пастку, переплутавши кольори, доводить, що він не знав про своє захворювання. Але я обстежив пейзажі у валісці і виявив, що вони цілком традиційні, без будь-яких відхилень у кольорі. Тоді я зрозумів, що пейзажі йому не належать, і він лише прикидається художником. Але якщо він прикидався, це робило його вкрай підозрілим. Склавши всі факти разом із остаточним висновком щодо джерела світла, я одразу знайшов відповідь – фосфорна фарба і валізка з фарбами. Едамс увійшов до будинку темряви прямо перед гарді, а решта не становила особливих труднощів. Він відчував, що нічим не ризикує, використовуючи фосфор, бо якщо валізку з фарбами почнуть обстежувати, то при світлі, де фосфор втрачає здатність до світіння. Отже, мій чоловік, ледь чутно почала місіс Кларк, дивлячись на вбивцю, який усе ще лежав непритомний. Але мотив, друже мій, запротестував мсьє Дюваль, витираючи чоло. «Людина не вбиває без жодної причини. Чому ж?» «Мотив?» Еллері знизав плечима. «Ви вже знаєте мотив, Дювалю. Фактично, ви навіть знаєте!» Раптом він нахилився над бородатим чоловіком, і його рука злетіла вгору, з бородою. Місіс Кларк зойкнула і відсахнулася. «Він навіть змінив голос. Боюся, капітане, що це і є!» наш зниклый мистер Кларк.